Царства живої природи Мільйони років земного життя Багато вчених вважають, що утворення такої планети, як Земля, слід вважати неймовірно рідкісним явищем. Її головна відмінність – існування життя. При цьому вражає багато розмаїття істот, що живуть на нашій планеті. Сучасна наука виділяє чотири основних царства живих організмів – Рослини, тварини, гриби і бактерії. Спочатку життя розвивалося у воді. Піонерами були бактерії. Це найдрібніші, здебільшого одноклітинні організми. Одними з найдавніших є цианобактерії. Продукти їхньої життєдіяльності виявлено в гірських породах, вік яких налічує 3,5 мільярда років. І з часом почали з'являтися нові види життя. Але й нині бактерії є не лише представниками найдавніших мешканців Землі, а й рекордсменами за кількістю різновидів, поширенням і здатністю до швидких змін або мутацій. Вони є по всій території земної кулі. Від льодів Антарктиди до безводних тропічних пустель, від вершин найвищих гір до дна глибоководних западин. Серед рослин суходолу прибульцями з далекої минувщини є папороті та хвощі. Сотні мільйонів років тому їхні предки займали величезні простори. Так, гігантські деревоподібні папороті багато в чому визначали вигляд планети наприкінці Палеозойської, на початку Мезозойської ери. Коли природні умови змінилися, їх частково змінили насінні рослини. Проте й зараз можна побачити деякі види папоротей і хвощів. Серед папоротей є як трав'янисті, так і деревні форми. Дивлячись на їхній непомітний зовнішній вигляд, важко повірити, що їхній родовід налічує близько 400 мільйонів років. У папоротей немає справжнього листя. Вони зробили в цьому напрямі тільки перші кроки. Те, що в папороті нагадує листок, зовсім не листок, а за своєю природою – Ціла система гілок та ще й розташованих в одній площині. Папороті всюди сущі, хоч і не завжди привертають увагу. Але найбільша їх різноманітність – там, де тепло і волого, тропіки і субтропіки. На Гавайських островах окремі їх екземпляри досягають 7 метрів. Види нині поширених хвощів – винятково трав'янисті рослини заввишки від декількох сантиметрів до кількох метрів. Найбільший вид – Хвощі гігантський, що росте у вологих тропічних і субтропічних лісах Чилі, Перу, Мексики і Куби. Має розміри до 10-12 метрів і діаметром усього лише 2-3 сантиметри. Тому він росте, тільки спираючись і чіпляючись за сусідні дерева. Чи знаєте ви, що лише 500 мільйонів років тому живі організми освоїли суходіл? Спочатку вони заселили найбільш зволожені райони. Потім, беручи участь у процесі формування ґрунту, створили умови для пожирення рослин. Тварини з довгим родоводом Сучасна людина часто уявляє мешканців далекого минулого як величезних, примітивних і часто кровожерних тварин. Насправді, серед них були гіганти – і невеликі мирні тварини. Про це свідчать їхні сучасники. Предки сучасних акул з'явилися близько 350 мільйонів років тому. Це було задовго до динозаврів, коли на Землі існували два суперконтиненти – Лавразія і Гондвана. Вивчаючи викопні рештки, учені були вражені розмірами акулячих зубів. Найбільші завдовжки 15 см і масою 340 грам. Належали чудовиську, в пащі якого могла б поміститися людина. Найбільший вид сучасної акули – китова. Вона ж є найбільшою з риб, що нині живуть. Її довжина сягає 15 метрів, а маса – 12 тонн. При цьому рекордсмен абсолютно безпечний для людини, оскільки живиться виключно планктоном та іншими дрібними організмами. Одні з найдавніших тварин суходолу – крокодили – Їхній родовід налічує 190 мільйонів років. Ці сильні рептилії – яровесниками динозаврів. Крокодили, що нині живуть, відомі приблизно 70 мільйонів років із кінця крейдяного періоду. Усі вони – хижаки і чудово пристосовані до життя у воді, де їхні рухи швидкі і спритні. Із часів стародавніх ящерів відома й шкіряста черепаха. Представники цих плазунів є найбільшими сучасними черепахами. Їхня довжина сягає 2 метрів, а маса – 600 кг. Черепаха живиться молюсками, ракоподібними, рибою та водоростями. Понад 100 мільйонів років налічує історія мурах. Причому окремі їх види з того часу майже не змінювалися. Так, еволюція мурах мандрівних закінчилася в епоху динозаврів. Відтоді вони постійно кочують із місця на місце. Чи знаєте ви, що налічується 350 видів акул? Більшість із них належить до так званих справжніх хижаків. Деякі види, зокрема китова, гігантська і великорота акули, живляться планктоном. Земні велетні Найбільшими з усіх тварин, що живуть нині, є кити. Вони належать до родини китоподібні, ряду водяні савці. Довжина рекордсмена, синього або блакитного кита, становить 25 метрів, найбільший – 33 метри, а маса – до 150 тонн. Предками китів були суходільні савці. Оселившись у водному середовищі, вони породили 127 вимерлих і 37 нині живих родів. Як і всі савці – Кити дихають повітрям за допомогою легенів, годують дитинчат молоком і навіть мають трохи шерсті. Дивлячись на цих, здавалося б, незграбних і вайлуватих тварин, важко собі уявити, що вони є найшвидшими мешканцями океану. Кити, що живляться рибою, перевершують у швидкості будь-яку з них, навіть акулу. За годину вони здатні подолати до 40 кілометрів. Щоправда, так швидко кити плавають недовго. У швидкості з китами конкурує інший савець – косатка. Ці величезні м'ясоїдні дельфіни можуть переслідувати здобич зі швидкістю 55 км на годину. Найбільшими наземними тваринами є африканські слони. Їхня висота у холсі сягає 3,5-4 метрів. Довжина тіла – 6-7,5 метрів, а маса – до 7 тонн. Африканські слони – це травоїдні тварини, які живляться плодами, а також листям дерев і кущів. Вони живуть в екваторіальних лісах і саванах. Причому лісовий слон значно менший від свого побратима – саванного. Візитною карткою будь-якого з них є довгий хобот, величезні вуха і масивні бивні. Саме через бивні, які використовують для виготовлення прикрас, вони найдущі й постраждали. Індійські слони менші від африканських, проте їхні розміри також значні. Старі самці досягають висоти у холці 2,5-3,5 метрів вони віддають перевагу широколистяним лісам із густим підліском із кущів, і особливо бамбука. На відміну від африканських, індійські слони доброзичливіші і добре уживаються з людиною. Приручених індійських слонів селяни дуже люблять. Вони стають практично членами сім'ї, з якими граються і про яких піклуються. Чи знаєте ви, що дитинчат синіх китів можна вважати найшвидкорослішими малюками? Щодня довжина їхнього тіла збільшується на 4,5 см, а маса – на 80-100 кг. Найбільші наземні хижаки Найбільші наземні хижаки білі ведмеді, довжина їх окремих представників сягає 3 метрів, а маса до 950 кг. До того ж, це найбільш холодостійкий великий савець, який зумів пристосуватися до суворого клімату Арктики. Від клишоногих побратимів білого ведмедя відрізняє не лише колір, а й довга шия і плеската голова. Цікаво, що попри наявність білої або жовтуватої шуби, шкіра в нього чорна. Неквапом простуючи безмежною білосніжною пустелею. Полярний мандрівник шукає здобич, кільчасту нерпу, морського зайця чи моржа. Варто їм висунути голову з ополонки, як могутній звір ударом лапи оглушує здобич і витягує на кригу. Незважаючи на те, що білий ведмідь є унікальною твариною, Доведено його дуже близьку спорідненість із бурим ведмедем. Цей небезпечний наземний хижак має декілька підвидів. Найбільші особини водяться на Алясці та Камчатці, дрібніші – в Європі. Довжина європейського бурого ведмедя – 1,2 метри. Маса – від 300 до 400 кг. Значно більші американські гризлі – Деякі особини, ставши на задні лапи, сягають 2,8-3 метрів висоти. За способом життя – гризлі, типові бурі ведмеді. Вони впадають у зимову сплячку, руйнують вулики і їдять мед. Але при цьому американці вправно ловлять рибу, особливо коли та вистрибує, долаючи річкові пороги. Дрібніший, але найдавніший ведмідь – білогрудий або гімалайський. Його іноді виділяють в окремий рід місячного ведмедя. Зовні він яскравіший і красивіший від бурого. Половину життя цей звір проводить на деревах. Особливо вправно, майже миттєво, він спускається з прямого стовбура. Барліг білогрудого ведмедя – це велике дупло із входом, розташованим на висоті 10 і більше метрів. Білогрудий ведмідь віддає перевагу рослинній їжі. Особливо жолудям, горіхам, ягодам і молодим пагонам. Чи знаєте ви, що здебільшого до житла білогрудого ведмедя веде тільки один отвір? Буває, що він занадто маленький і вузький, або й зовсім відсутній. Тоді звір прогризає вхідну діру потрібного йому розміру. Грізна родина котячі Дикі коти Найпоширеніші хижаки на землі. Вони водяться майже на всіх материках, населяючи не лише ліси, а й савани, напівпустелі і навіть плоскогір'я. Найяскравішим представником родини котячі вважається лев. Із давніх давен він уособлював силу і могутність. Наприклад, у стародавньому Єгипті лев був символом царської влади. У часи середньовіччя цар звірів став прикрасою гербів деяких держав. Зовнішня ознака левової могутності – грива. Вона буває різних кольорів і розмірів. Леви – єдині з котячих, у кого є грива. Вона починає рости в молодих левів після року і повністю формується до п'яти років. Часто вона поєднує чорний, коричневий і жовтий колір. Найпишнішу гриву має найбільший із левів – берберійський. У нього грива темна і густа. Вона заходить далеко за плечі і переходить у кошлату смугу, розташовану на череві. Проте лев не найбільший представник родини котячі. Своїми розмірами він поступається тигрові. Довжина його тіла коливається від 1,5 до 3 метрів, а маса сягає 300 кг амурський тигр. Звір має як величезну силу, так і котячу грацію. Він може робити плавні, спритні. Швидкі рухи. Хутро в цього звіра яскраве і дуже красиве. На основному червонясторудому тлі розташований складний візерунок із чорних або буро чорних смуг. Як дуже рідкісний виняток, у природі трапляються чорні та білі тигри. А тигра вважають найбільш незалежною твариною на планеті. Установлено, що він почувається комфортно тільки в тому випадку якщо йому вдається стати господарем території площею не менш ніж 600 гектарів. Помітно відрізняється від інших представників родини найшвидша тварина планети – гепард. Його струнке тіло з розвиненою мускулатурою і невеликою головою служить для кращої оптичності під час бігу. Наздоганяючи здобич, він може розвивати швидкість до 120 км на годину. Найбільш високогірним хижаком є інший представник родини Котячі – Сніговий Барс або Ірбіс. Зазвичай він влаштовує житло в неприступних горах на висоті від 2 до 3 тисяч метрів. Теплої пори року Барс забирається ще вище – до 6 тисяч метрів. За розповідями мисливців, Ірбіс одним стрибком долає ущелину завшишки 7-8 і навіть 10 метрів. До родини котячі належить леопард. Його забарвлення зазвичай жовте з темними плямами. Чи знаєте ви, що темно забарвлені леопарди називаються чорними пантерами? Ці сильні та граційні тварини живуть у глухих лісах, на гірських схилах і рівнинах, тримаючись по одинці. Ті, що літають і бігають – На землі налічується понад 8 тисяч видів пернатих. Серед них великі й маленькі, летючі та нелетючі, види, які живуть у глибинних районах материків, і такі, що віддають перевагу океанічним просторам. Титул найбільшого птаха планети мають страуси вони населяли землю ще до початку материкових обмерзань. Відомі своїми розмірами африканські страуси висота до 3 метрів. Маса до 150 кг. Жили навіть на півдні України. У цього птаха є ще один рекорд. Самиця несе найбільші яйця. Їхня довжина сягає 15-20 см, а маса може перевищувати 1,5 кг. Трохи менші за розмірами американські страуси або нанду. Великий нанду має висоту від 150 до 170 см а масу – від 25 до 50 кілограм. Зона мешкання цього птаха лежить на південь від басейну річки Амазонки. Він віддає перевагу рівнинним районам із трав'янистою рослинністю. Одні з найбільших і найдавніших птахів – пінгвіни. Їхній родовід налічує приблизно 60 мільйонів років. Нині відомо понад 15 видів. Велетнями серед них можна назвати імператорських пінгвінів. Вони виростають до 120 см і набирають 40-50 кілограм маси. Ці пінгвіни вселяють пошану цілковитим презирством до небезпеки. Часто птахів можна побачити поряд з їхніми лютими ворогами – морськими леопардами. Серед летючих пернатих розмірами відрізняються лебеді. Довжина їхнього тіла сягає 180 см, розмах крил 2 метрів, а маса може перевищувати 15 кг. Лебеді відомі своїм розкішним оперенням. Воно буває чисто білого, сірого і навіть чорного кольору. Дещо поступається розмірами фламінго, довжина від 90 до 120 см. Ці птахи також надзвичайно красиві. Оперення у них, як правило, ніжно-рожевого кольору. Цього забарвлення птахам надають барвники ліпохроми, які вживаються разом із їжею. Африканські страуси іноді пасуться разом зі стадами антилоп. Завдяки висоті й прекрасному зору птахи перші помічають небезпеку. Тоді вони кидаються на втеки, розвиваючи швидкість до 60-70 км на годину і роблячи кроки Завшишки 3,5 4 метри. Страуси дуже маневрені. За необхідності вони різко змінюють напрям бігу, не знижуючи швидкості. Чи знаєте ви, що пінгвіни віддають перевагу островам і прибережним районам Південної півкулі. Винятком є тільки теплолюбний галапагойський пінгвін, для якого улюблене місце екватор. Пернаті аси. Рекордсменами з перебування в повітрі вважаються морські птахи. Так, альбатроси подорожують над просторами Тихого та Індійського океанів, а на суходолі вони тільки в'ють гнізда і висиджують пташенят. У результаті численних досліджень було доведено, що ці птахи можуть пролітати десятки тисяч кілометрів. Найбільший серед альбатросів – мандрівний. За розмахом крил, який досягає 3,5 метрів, він чемпіон серед усіх птахів, що нині живуть. Саме завдяки крилам альбатрос комфортно почувається в повітрі. Для подолання значних відстаней він уміло використовує ширяння, витрачаючи при цьому мінімум енергії. Майстерними літунами є фрегати, яких часто називають морськими орлами. Серед пернатих, що оселяються на морському узбережжі, ці птахи здаються справжніми велетнями. Найбільший вид – пишний фрегат. Сягає довжини 110 см і розмаху крил 230 см. Зазвичай можна бачити, як ці птахи вільно ширяють над відкритим морем і зрідка змахують крилами. Якщо в повітрі фрегати виглядають справжніми асами – то на землі вони досить незграбні через короткі ноги. Майстром ширяння вважається і найбільший летючий птах західної півкулі Андський кондор. Він живе в гірських районах Анд мостячи гнізда на висоті 5000 метрів. Попри те, що довжина його тіла трохи менша, ніж у каліфорнійського кондора, за розмахом крил 274 310 см. Він значно перевершує свого родича. До того ж, він важчий. Маса самців сягає 11-15 кг. Чи знаєте ви, що андський кондор відіграє важливу роль у культурі місцевих народів і вважається національним символом кількох латиноамериканських держав? Вище, товще, довше Світ рослин сповнений визначних досягнень і сюрпризів. Велетень земної флори росте на Тихоокеанському узбережжі Північної Америки. Це представниця хвойних дерев – гігантська секвоя, родовід якої налічує 100 мільйонів років. Зазвичай дерева цього виду ростуть в ущелинах і глибоких ярах, куди цілий рік добираються потоки вологого морського повітря. Найвищу секвою було виявлено влітку 2006 року у Національному парку Редвуд. Висота гіперіона, так назвали дерево, становить 115,5 метрів. Для порівняння, висота 20-поверхового будинку – близько 65 метрів. Враховуючи, що максимальний вік дерева перевищує 3,5 тисячі років, Серед секвой можна зустріти свідків подій усієї нашої ери. Своїми розмірами знаменитий і африканський баобаб. Це найтовпше дерево у світі. Окружність стовбура – 15-20 метрів. Висота здоровання – лише 18-25 метрів. У книзі рекордів Гіннеса наведено відомості про баобаб із рекордним показником діаметра 54 – 54,5 метри. Серед прямо 100 бурних дерев найвищі – австралійські евкаліпти. Вони досягають 90 і більше метрів. Із записів відомі екземпляри ще більшого розміру. Так є дані про евкаліпт за вишки 150 метрів. Його було виміряно у 1872 році. В евкаліптів могутня, дуже розгалужена коренева система. Вона висмоктує з ґрунту величезну кількість вологи. За допомогою цих зелених насосів люди осушують болота і оздоровлюють клімат. Маючи дуже розвинене коріння, евкаліпти дуже швидко ростуть, посідаючи за швидкістю зростання і висотою одне з перших місць у світі. Найвищими евкаліптами, що нині існують, вважаються два дерева, які належать до виду евкаліпт царственний. Один із них має висоту 99,4 метра, а другий – 98,1 метра Лідери серед найдовших рослин – ліани Вони тягнуть свої гнучки стебла з одного дерева на інше, утримуючись за допомогою шипів Рекордний результат належить ліаноподібній пальмі ротанг, що росте в горах Індії Її стовбур тягнеться на 354 метри Якщо ліану випростати, вона буде вища за ейфелеву вежу чи знаєте ви, що товщина стовбура Саквой часто перевищує 20 метрів? В одному з таких гігантів, що росте в Йосеміцькому парку, у 1881 році проклали дорогу, якою зараз вільно проїжджають автомобілі. Ті, що дарують радість. Одним із досягнень, яке неможливо виміряти цифрами, є радість, яку рослини дарують людям. Особливо високо цінуються представники флори, які прикрашають себе квітами. Найрізноманітніша родина квіткових рослин – орхідні. Налічує від 17 до 30 тисяч видів. Вони мають якісь особливі таємні чари. Не дивно, що ними захоплювалися ще в стародавньому Китаї. Наразі орхідеї знайдено на всіх материках, крім Антарктиди. Їх можна побачити навіть на узбережжі Крижаної Гренландії але більшість рослин зосереджена в екваторіальних широтах, де постійно високі температури і велика кількість опадів. Тут переважають види з дуже великими квітками, що вражають своєю витонченою формою і яскравим забарвленням. Саме завдяки унікальній будові квіток орхідеї здобули легендарну популярність. Вони мають одну вісь симетрії, яка ділить квітку на дві дзеркальні половини – до того ж, орхідеї виділяють аромат, який нікого не залишає байдужим. Орхідеї є безперечними рекордсменами серед квіткових рослин за рівнем продуктивності. В одній коробочці в них може утворюватися до 4 мільйонів насінин. Найбільша орхідея росте в екваторіальних лісах островів Калімантан, Нова Гвінея, Суматра і Ява. За своєрідне забарвлення Поричневій пурпрові плями на яскраво-жовтому тлі, її часто називають тигровою. Ця рослина досягає маси 2 тонн, а сама квітка виростає до 15 сантиметрів. За рідкісну красу найбільшу орхідею називають також королевою орхідей. На кожному з її суцвіть, які досягають довжини до 3 метрів, налічується від 60 до 100 квіток. Найменшу орхідею знайдено в Еквадорі. Розмір її квітки лише 2,1 мм, а на півпрозорі пелюстки утворює один шар клітин. Але всі орхідеї об'єднує вишукана краса і чарівність, що так високо цінують люди. Від різноманітних за розміром, формою та забарвленням орхідей важко відвести погляд. Окремі види приваблюють не лише квітами, а й декоративним листям. Особливо цінуються рослини з чорно-зеленим оксамитовим листям, прикрашеним візерунками з білих або сріблястих жилок. Зі спіднього боку майже всі вони мають незвичайний червонуватий відтінок. Чи знаєте ви, що серед ароматів орхідей є і запах свіжоскошеного сіна, і меду, і ванілі, і кориці, і анісу? Одні види запашні тільки в день, другі – тільки вночі. Третій вдень виділяють один запах, а вночі інший.